Zaďte a jako moderátor si dávám první, první slovo, jak to tady děláme a co já s tím... Tohle budu držet, všechno. Já to budu držet? A dávat každému, kdo. No to, to víš, že? <totivý> to víš, to je zda že jako moderátor, a to by dokázal každej si strčit ruku do kapsy a... <totiv> Hele, já mám pocit, že, že jsem jako zmatený podobně jako Honza týpka a já nevím teda přesně, o čem jste se bavili, jo? ale já musím se přiznat, že mě to nepřesvědčilo. Respektive, my jsme se tady bavili s Danem, já si celkem myslím, že jim to uteklo z té z nějakých důvodů, jo? Prostě, třeba z toho, hlavně z tohohle důvodu, že to tam opravdu dělali a, jo? a prostě vevuchanou tak. Ale ty argumenty ještě těma peptidama, jo? tak tam jsou dvě věci. Jednak, jako, že ti vycházejí nějaké distance těm zvířatům, jo. ale teďkon, jako já pořád nevím, možná je to jenom tím, že, jako jsem dohlub, že prostě teď jsem to slyšel poprvé v životě, takže dohloubky do toho nevidím, ale kdyby, to bylo, kdyby ty distance byly náhodné, prostě byly tam náhodný peptidický slovník, jak ti vždycky nějaký zvíře přijde, že je nej, nejvíc vzdálený a nějaký nejblíž. A že, že je to jo, prostě ta Tana, Potkan, no, tam mimochodem byly, že jo, ten byzon byl hodně blízko, jo, prostě nějaký vyjdou blíž a dál, Vačice. Prostě vačice, že jo. Tak to bych, tohle třeba mně přijde, že jako, jako že, to, že to není moc jako silný argument. Prostě ty distance tam nějaký jsou a jaký je nějaký náhodný efekt, který generuje ty distance, to nedokážu jako posoudit. Jo? Dobře, tak to je jako jedna, jedna věc. A druhá věc je, že si ukazoval, že tam je nápadná jako blízkost k tomu člověku. Tak to už jako není takhle jednoduchý, ale Pořád si říkám, jestli to nemůže být způsob, jako, způsobně opravdu jako selekčním efektem, ve smyslu ne selekce jako nějakého dlouhodobého výběru, ale ono, jak si ten virus musí být dost přizpůsobený člověku, když udělal to, co udělal, že jo. To znamená, i kdyby jako ten virus prostě byl jenom z netopíru, což jako, a věřím, že třeba i ne, no tak jako který virus z netopíru udělá pandemii takhle jako efektivně, než ten, který. Schodou okolností má teda e, znaky, které odpovídají tomu přizpůsobení tomu, toho člo, tomu člověku a nemusela tam být dlouhá, e, dlouhý pasážování v tom, e, v tom člověku. Jo, prostě čistě selekční efekt, že jeden z těch netopířích vírů prostě zrovna ty spike proteiny má takový, protože jinak by tu pandemii prostě přece e, neudělal. Tak e, jako, proč si myslí, že to nemůže být takhle? se to Může být všechno samozřejmě. Jako, ale pravděpodobnost, že ten scénář který byl navržený kdysi dávno, že teda hned na začátku té epidemie, že teda jako je to virus z vrápence, do kterého přišel gen z člověka tak ta pravděpodobnost, že teda zrovna to takhle výjde, že teda z těch 38 jako zvířat právě teda výjde vrápenec a právě výjde člověk, tak to je 1 lomeno 38 krát 1 lomeno 38, takže jako vysoce signifikantní, prostě velmi nepravděpodobná Náhodou to být nemůže, jo, prostě pravděpodobně žádná celá a myslím, že jsou tam čtyři nuly a pak teda čísličko. Jo, takže na tisíce a to znamená, že se to v jednom desetitisíci tisíce případů prostě podaří a pokud těch případů jsou miliony. ve dvou případech, že máme tam ještě ten druhý věr, který ukazuje to tež a přitom úplně stejnou historii nemají. Jasně, ale, že jo, to, to, ono je to jako podobné jako takový ty úvahy o těch evolučních událostech, které prostě jsou hrozně nepravděpodobné, akorát, že prostě nast, jako nastanou jednou začas a ty to, ty to prostě celý určují, A tady nejde o pravděpodobnost jako vrápence rá, v a člověka. Jako my, my víme, že s tím vrápencem ten virus něco má společného. Jo, já trodím prostě, že dobře, tak to z toho vrápence tam má a to pak tam pak musíš počítat jenom tu pravděpodobnost toho, že má ná, že má něco, co je adaptovaný na toho člověka. Jedna lomeno /38, 38, což je prostě poměrně hodně vysoká jako, jo, pravděpodobnost. No a, ale to je ten, co samozřejmě do toho člověka pronikne, že jo? protože to je jako jiný by tu pandemii nespustil. Jo, kdybychom prostě měli tady vzorek tisíce pandemí, tak by se tam nějaký takovej našel, takovejhle příklad. Ale my máme vzorek tisíce pandemí, akorát o nich nevíme, protože to nejsou pandemie. No, tak se možná. No, já si myslím, že ta pro je tam právě proprost, ještě mnohem nižší, protože důležitý je právě ten rozdíl v tom těch Šesti písmenových proteinových stop a pět písmenových proteinových stop. To není že to šlo jako by netopírtana člověk a zároveň člo, jako člověk. To je prostě tenhle ten paper, opravdu jako netopírtana člověk a člověk, krysa člověk. Jo? Tohle to je. Tenhle ten, ten gradient prostřednímu ve světěma pěti písne na naše středného slova, to je jediné místo, který by se někomu teoreticky podařilo, jako napadlo, že tenhle ten pattern jako postupního hostování v hostitelství toho věru jako nevede k můd. Ten, jako tenhle ten distribuci těch různých proteinových slov, tak to je jediné místo, které to podařilo, napadlo. Už potom, že to jako takhle, tak to by se musel hrát proti pravděpodobnosti, že se nám staly tyto sekvence hostitelství ten spike protein to z člověka do krysy a člověka. Což je podle mě, já ale tak, láďa nebo dáváš přednost Honzovi Ponolíkovi, tak Honzo. Desem, eh, tak, já jsem měl komentovat pár děl. argumentů, které já navázal vlastně na to... svého předřečníka. Eh, já nerozumím těm pepterowym knihovnám, připadalo mi to zajímavé, ale, ale není to můj hovor a ten paper si budu se přečíst, abych tam pořádně komentovat, ale pár věcí, které jsi řekl později, bych, bych o komentoval. Jedna věc, to furinový šepicí místo, z toho, co jsi říkal, jsi to neřekl, ale mohlo by to tak vypadat, že koronaviry nemají vše rozhodně se šepící furinový šepicí místo, což není pravda. Spousta koronavirů ho má, včetně teda MERSu, který má furinový místo, a spousta, spousta koronavirů, který se vyskytují v, v kočkách a v Lodavcích. takže je takže ta možnost, že to při věcnikné rekombinací e, koronavirus z hlodavce e, je tady otevřená. Neříkám, že tak bylo, nemůžu to prokázat, ale není to tak, že to funguje nevyšší místo je unikátní e, pro tady ten virus, tak to není. Za druhý, já teda dělám 30 let na proteolíze u u virů a kdybych bych viděl furinový šepící místo koronaviru, tak řeknu, hele, to je zajímavý, ale že bych kvůli tomu zavírala hranice, to by mě asi nenapadlo, jako, Takhle takle dramatický to zase není. Chřipka má taky furinový šepící místo, HIV má furinový šepící místo, spousta virů to má, někteří to nemají, není tam úplně přímá souvislost s, s infektivitou. Jako ty, kteří to nemají, když ho dostanou, tak mají vyšší infektivitu, to je pravda, ale taky Dneska zjišťujeme, že infektivita a virulence, viru, jsou dvě různý věci, že takže, takže e, to bylo trochu jako krátký spojení, co si říkal, kdyby to viděli lidi, že, že tam je ten tafud, tak, tak by hned zavírali hranice a neměli bychom pandemii, to je hodně odvážné tvrzení, takhle to se určitě bylo. A teď otázka. který by to měl a s těma ostatníma tam neumí rekombinovat. No, touchací rekomendací to, to se myslí. Tam by to a tady navrziv, no to, co říkal pan kolega. Teď se objevily tři práce, které vyjdou v science ale zatím jsou preprintu. To je ten Martin Voroby, který za prvé ukazuje, že opravdu to centrum prvních nálezů koronaviru je fakt na té na na tržiště a dokonce ukazují na konkrétní stánek, kde to je čili. Není to podél té linky metra, jak si říkal, jak se v literatuře hodně objevuje. Je to opravdu to bohanské tržiště a to takže velmi koncentrovaně. A za druhé oni. Ukazují, Ukazuju, že tam je dvojí přeskok člověk, hlodavec, člověk, hlodavec, pravděpodobně myč nebo, nebo možná ještě mimo hlodavce, to může být kočka. Čili to jsou sekvenční studie na stovkách sekvencí, eh, neprošlo to ještě recenzí, ještě to nevyšlo, ale můžeš to najít na preprintu a tady by mě strašně zajímalo, kdybyste ty eh, se svým zázemím z těch peptidů, tohle to mohl nějakým způsobem eh, konzultovat a a kritizovat nebo vzít v pohled. To by mě hrozně zajímalo, by se podívat na tyhle výsledky a kouknu se ve světle svých dat, jestli to dává společný příběh, se to jsou dva separátní příběhy, kde jeden z nich musí být špatně. To by mě jenom zajímalo. Děkuji. strašně snadno vznikají v když se ty kontinuují na tkáně, těch kulturách. O, takže to tam prostě je, tam je třeba velká selekce na to, aby, aby se vázaly i na ty, blbý, ty takže oni vznikají, uměle vznikají, ale jako jinak v skutečně nejsou a v té tak tam se hodně předpokládá, že je to umělej konstrukt. Taková ta hodně patogení tříka, která to má. Tak to mají zas na svědový úsobe. <laughs> <laughs> Já do mě přišlo, že v jednu chvíli si tam spojil dohromady vlastně dvě nesouvisející věci, nebo trochu zmotal. A to bylo to přizpůsobení pomocí peptidových slovníků, kde to jste ukázali teda v té publikaci a, a, a jako věřím tomu, vypadá to zajímavě. Co, a to asi dělá teda příroda že, že, a evoluce, tím, že se teda ty peptidové slovníky... Začínají podobat, a dobrý uspajku je jiný než ve zbytku. Ale jiná věc, a, a teda nevím o tom, že by genetičtí inženýři přizpůsobovali peptidový slovníky, když, dávaj, když chcou něco experimentovat v, v, v jiném organismu. Ale druhá věc je. Tam asi mířím, music? No ano, ano. Jo, ale, ale druhá věc, a to jste, jste to právě podle mě řekl tak nějak dohromady, co se dělá, že se přizpůsobuje ten kodon usage, to se dělá teda běžně, aby se teda používaly kodony běžný v tom organismu, Ale na to vy jste se nekoukli, teda pokud, alespoň z té přednášky to teda nevyplývalo, a na to byste se teda kouknout měli. Protože, a to dopadlo jak teda u spajku a, a zbytku genomu. Protože to by byl třeba pro mě mnohem jako silnější důkaz, že to někdo jako udělal a, a, a, a, a kdyby zrovna ten spike byl přizpůsobený tím, tím koroniusiž na, to, na toho člověka, nebo, nebo tam bych třeba jako, uh, hledal to genetické inženýřství mnohem víc než přizpůsobování peptidových slovníků. ale jak mu to vyšlo trochu opravdu nevím, ale předpokládám, že teda, jako když to je tak dokonale že tam bude tenhle koroniusič, ale nevím, nevím. Jo, protože podle ale toho koroniusič... To, když mě to hodí rychle no. do toho, tak jsem přesvědčený, že se to bude najít. Protože ten původ, jako by se podle toho koroniusič jako poznává docela... Docela dobře. A potom bych se chtěl ještě zeptat: Já jsem úplně nepochopil u těch hexapeptidů, když, když ta říká, že to svědčí o tom, že to krátce něčím jako recentně prošlo. Co, jak si to asi zhruba představuješ tu potřebnou periodu, aby, se, aby si to ten organismus, ty hexapeptidy přizpůsobil? Jako 100 generací nebo nebo milion generací, protože to taky v té laboratoři asi by to nebylo za měsíc v té laboratoři, aby si to, aby si to přizpůsobili. Že to opravdu tam stačí, že vyhodí tři nejvzácnější peptidy a najednou tam se můžou lišit ve stovce těch hexapeptidů. To může mít opravdu záležitost tým takže. Dobře, děkuji. Tohle se může stát strašně vychom podle mě i uvnitř organizmu, vlastně vnitroorganizmální selekcí, s má v tom, který menci zrovna trochu nejpší. To znamená, já, já tady věřím, že to může jít opravdu proces, se to takhle projeví. Hm? Já jenom sdílím trošinku ty, ty Davidovo jako oba, obavy nebo nejistotu ohledně výpovědní hodnoty těch peptidových slovníků v takov, v takových, ve, ve dvou věcech. Za prvý, on ten spike protein není tak strašně velký, já nevím z paměti, jak je velký, ale te, tím pádem... Když ne, No, kolik... Jestli vlastně u takhle poměrně krátkého proteinu už nemůže být velký rozdíl v hexapeptinových slovnicích třeba daný v podstatě náhodnou fluktuací. Jo? A jestli tam je skutečný signál, jestli je to opravdu signál nebo šum. A druhá věc je, jak to teda poznat. A v téhle souvislosti mě napadá, jestli by se nenašel nějaký případ, kde o... Trajektorii toho se poměrně hodně ví a není tam nějaké podezření na to, že by do něj někdo sahám. Napadá mě třeba jako z poslední doby ebola. Jestli by nestalo za to udělat něco jako kontrolní studie pro je třeba u té eboli, kde jako jakési konkrétní podezření na přirozený zdroj je, a jestli by to vycházelo taky takhle, protože jak jsem koukala na ty tabulky, tak já jsem si tam někde povšimla, u čeho to bylo. U, u, u celého u hexapeptidů u celého viru, tuším. Tak radge 13 a SARS, ukaž ještě, jo, tohle. Ne, to není ono, ale někde tam vycházel ježek, stejně dobře, jako ta, nevím, jestli ta nebo něco takového, a přesto asi to nikdo nepasážoval v ježkovi, prostě, že... Jo, ano, jo, ano. Jestli prostě se tady nepromítá to, že na poměrně krátké sekvenci toho proteinu vlastně už hrozně moc falešného signálu může vznikat fluktuacema. A jak tohleto poznat, jestli je byla možná nějaká kontrolní studie? Nevím, mně to připadá velmi podivný, že by to vznikalo prostě fluktuací stejně třeba u několika výrů. A prostě připadá, že tam něko, něco musí být. A možná to není ježek ale... právě. To, to, to možná není ježek, to něco. A v tom případě fakt si musíme klást otázku, jestli to něco je teda tana, nebo něco, o čem ta tana vypovídá. Jo? To je to nějaká jiná proměna, která by to vysvětlovala. To mě zajímalo, jestli jste dělali, něco jako těch peptidových slovníků těch zvířat, Protože tam jako to trošku zavání tou možností, že teda, že jestli je to Fylogeneticky stabilní, anebo je naopak tendence, což špiček očekával, je tlak po velký divergenci těch blízce příbuzných, aby se zbavili teda těch svých potenciálních patogenů. A v tom ohledu mi ovšem přijde, že jako to je vůbec na tomto nejdůležitější, že ta selekce na ten virus by měla být mnohem silnější, než na ty hostitele jo, v tomhle ohledu. Čili jestli si jako uvědomí, že jsou nesouměřitelný ty evoluční rychlosti těch dů organismů, který tam vlastně srovnáváme a kdyby to tak bylo, tak by vlastně evoluce, tak by to mělo dávat filogenezi, podobnou filogenezi jako nějaký normální, tak, tak jestli jste to zkusili. se tomu nechtějí moc věnovat, jako mají jiný projekty úplně někde jinde a musel se mi do toho hnát klackem, aby tady z tyhle pokusy už udělali tuhle studii, takže bohužel to nevím, ale tohle jsem samozřejmě plánoval jako jednu ze strašně důležitých věcí, které by se mělo udělat a už tam prostě ty slovníky máme, takže stačilo by prostě to prohnat vhodným filogenetickým programem a Ale já si myslím, že to tam nebude. Že tam nebude filogenetický signál. Já bych typoval, že to odráží nikoliv filogenezi, ale opravdu historii hostitelských specifit těchto organismů. A prostě s jakýma organismama to žije, poblíž a tím pádem vzdílí, s jakýma to sdílí Patogen. Takže nějaká historie tam bude, ale nebude to historie filogeneze, ale bude to podle mě historie jako střetávání se s patogeny a bude tam strašně moc konvergencí a takovýhle záležitosti. Ale nevím, teoretizuju o něčem, co jako zkušenej bioinformatik by měl hotový prostě za, za odpoledne, za odpoledne možná. No já k tomu jenom dodám, pardon, že, že tak na pohled to trošku vypadá, že třeba tady těch zhlub těch EU archonto jako opravdu je si hodně blízký těma hodnotama, jo, takže mm. jako nějaký filogenetický signál, jenom to je teď, jak jsem na to koukal, mm. zrovna tohle, tohle vlastně odsaď, jo, jsou to, no vlastně celý ten co jsou archonto jo, takže a Jo, takže jako skoro to vypadá, že by tam nějaký fylogenetický signál mohl být, ale to je jenom takový, že to se dá, to je lepší to udělat <laughs> <laughs> <laughs> uh, Můžu jenom krátko na to navázat. Uh, jak to v té vaší uh, předchozí studii vysvětloval parazitismus 6% variability? Uh, ty myslíš, že to je uh, víc, než by byl filogenický signál v uh, tom samém? Mm. To ne, 6, to, to, si, no těžko, to, to si netruchnu odhadovat. To si, myslím si, že těch 6% bylo nečekaně vysoký a já jsem teda už nešel do podrobnosti, ale oni tam byli takový jako podivnosti, který myslím, že ty data hrozně kazily. Tam bylo třeba parazit, který byl u u hmyzu nebo něco něčeho takového, co nemá MHC antigeny, my jsme ho tam nechtěli a, a vypadnám nám jinam, mimo teda ten zhluk těch, zhluk těch parazitů. My jsme to tam nechali, protože jsme nechtěli prostě už jímat ty data a vyhazovat to, co se nám nehodilo, ale když v diskuzi jsme potom říkali, že ono je to vlastně logický, že tenhle ten tam jako nepatří a že je to správně, že tam a tam. Takže ve skutečnosti to procento vysvětlení variability, kdyby se to udělalo pořádně a nebyly tam i genomy, které evidentně byly kontaminované třeba lidskou DNA, jo, ta, ta jedna motolice nám zase utíkala k těm volně žijícím, tak si myslím, že by to bylo přes 10% určitě. Jako, takže to byl hromně velký signál toho, jako, byl to nej, nejsilnější faktor, učující teda opravdu to, jak bohatý bude mít slovník. A my jsme odfiltrovali několik potenciálních confounding faktorů, které by tam hrály roli. Takže, jako jo, samozřejmě, když bychom vzali organismus, který má mnohem větší proteom, tak bude mít bohatší jako slovník. Ale když se tohle odfiltruje, tak z těch z těch faktorů ten parazitismus byl zcela, zcela prostě v tom Máme se tý... já jsem mám a, jo, tak, tak, ale... Je to nějaký čin, ale říkají, že ze začátku do první měsíce, takže to vypadalo pouze efektiv number of Cornels a ještě něco, co je ten CRD, takže se začátku vypadalo, že to je jedno na ten lidský koronavirus, Jo, že tři, jako je jako jednictví moc, ale zároveň říká, že tyhle ty hodnoty jsou dost podobné tomu, jakým děla si dlouhodobě održujou ostatní eh, lidský koronavir. Já jsem to našel taky a možná ne, ty, že já mám Ne, Já jenu že ne ty, jo. Taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, taky, já bym, ale vypadá to, že koronaví těch klíčových S-proteinů, s klíčových koronavirů, jako je sars cov a MERS jsou střele identické. Nemám tam analýzu jednotlivých proteinů pro, proti sobě, by bylo zauhledovat že je z vzdy, se krášá, ale každý dělens, protein se nevíši. Hele, vrát, ne, ne vraťme se k tomu, co, jo, teď, pros, prosím, nás, tu, tady diskuse musí jít trošku nějaký mít řád. my jsme mluvili o té filogenezi a o těch parazitech, vy jste k tomu chtěli to je něco dodat. technická věc, tak jak se ptal Honza, tak se ptal vlastně na bohatství toho slovníku a to, jak já jsem se ptal, je v podstatě na sdílený slova, a to ještě ne procentuálně, ale jako filogeneticky. Čili jestli je tam filogenetický signál to je, to je ještě trochu něco jiného než podobnost. Jo, jestli můžu tak samozřejmě ten filogenetický signál bude u těch jako vyšších, těch dalších slov, jako už od hexa peptidů, už tam je docela viditelný filogenetický signál a u těch delších ještě to bude zcela převažující. Jo, ale u těch pentapeptidů, který fakt jsou tím hlavním terčem, tak, tak tam jako si myslím, že to bude, že tam nebude genetický signál, nebo bude velmi slabý. Počítejte. Hmm. Tak, počítejte. Tak když už se koukáme na tu tabulky, tak tady je teda ta hexa, když jsme se koukáme na tu pentu, tak mě tam na tom udělalo, že pokud jsou tam koronaviry, co jsou adaptované dlouhodobě na člověka, v zásadě nám nic moc nespůsobují, tak tam ta podobnost, bohužel, nebo podobnost, tam ta uh, síla, ty vazby zdaleka není tak se na, jak bychom čekali, jakož tam by měly být v podstatě nejvíc. Pokud jsou ale skutečně naše. Já jsou... Ale zase vzhledem k tomu, že jsou mám tam, že a že se na to, jestli jsem anebo jestli jsem ten hmm. Já myslím, že klíčová otázka je, jestli jsou naše, do jaké míry jsou naše ty, ty, ty naše lidské koronaviny. Ono je možné, že to opravdu koluje přes, já nevím, jaký zvířata. A jako my, my jsme se do toho jenom no, ale těžko říct a ani nevím, kolik tam z těch čtyřech nejdůležitějších lidských koronavirů se ocitlo zase ten výběr, dělal ten dan zahradný a zřejmě jenom když viděl, že je tam lidský, tak, tak to stáhnul a nebylo jasný, jestli, jestli jsou to ty valní čtyřiny. Já mám detektivky rád, ale uh, přímý důkaz si přece jenom představuju trochu jinak, ale uh, taky, taky mě napadlo to, co se už říkalo, že třeba byste to mohli udělat u tačí chřipky nebo prasečí chřipky nebo u HIV a tak nemít jako jeden příklad, který nějak výjdeš a pak se, pak se interpretuje, ale přišlo mi to, že v tom máš takové trošku jako drobné trhlinky. Já se divím, že Ivan ještě neřekl, že ve Wuhanu přece jako netopíři být musí a to jako i v zimě a jako mimo v těch krasových oblastech, co jsou prostě na úrovni jako Šanghaje, že jo a tam prostě a navíc potom zřekl, že to vlastně možná už začalo v září, kdy tam ti netopíři fakt jako musí být, jo, ale to je taková drobnost, spíš uh, jsem se chtěla zeptat, uh, jak jste to kontrolovali, tu analýzu na ten počet peptidů a jestli jste uvažovali jako o splicingu, jestli to byly fakt proteomové data, nebo prostě to bylo odhadované z, jako z proteinkodujících genů, nebo jak to bylo, a jak se teda to kontrolovalo na, ten, na tu variabilitu, na ten počet genů. A potom jsem měl ještě otázku k té vaší první práci. Čiži, jistuši, Dobře, tak netopíři jsou, jsou ve Wuhanu i v zimě, prostě. to je číslo jedna. Jo, to nemůže platit takhle, že se to škrtne. Takže <tížSení> tam není ten rynolampus, taky Protože opravdu, mám severní hranici, severním jiná, no, ale, že samozřejmě, že jako ve to netopíří nějaký budou a, e, s, a e, ži, že ty prostě z e, e, alfabeta beta koronavěry jsou jako obligátní, že byl na a že byla univerzita, že bylo něco jiného, byla tam jako, že jo, komitě obrovská, že jo, to taky a jenom se ještě za, že je, jo, kladnější jako pohled na její dílo Buchanského institutu, že v tom ten Buchanský je taky taxonomie a jeho variabilita, právě těch netopíry koronaviru, ten Buchanský byl obrovský množství teda jsou desítky jako genomických které který obrovskou variabilitu a i teda jako to, že tam jsou že jasný poevoluční jako vztahy mezi těma netopířama a těma eh, A to, že nakonec se z toho dělou ten prostě a, eh finance jo, to toho to je takový jako toho prostě vlastně obrovský který byl dělaný jako skutečně základní výzkum to. Mm -hmm. a, ale ta ta otázka tak tak jednoduchá. tak tak ty tak tak který to tak tak tak že to je ten tak tak Ne, tak tak prostě tak který... To máte, ten Bajsádus, který je a jdete je má to nějak určitě Tak jo. Je to tam, že <sk 1952> tam jak bylo kontrolované na prostě počet peptidů na tu, na tu variabilitu? Prostě. Jo, takže jsme tím odfiltrovali vlastně tu rozdílnou velikost toho proteónu a ještě než jsme tohle udělali, tak jsme filtrovali redundanci toho množství teda houlovů a paralomů tím, že jsme to prohnali tím programem a vždycky se tam objevil Protein, bylo to tedy už po splicingu myslím, ale to si nejsem jistý, jak, jak kvalitní eh, ta databáze byla, jestli to teda opravdu dělal jenom nějak mechanicky, ale jestli to, to bylo, bylo kvalitnější. Eh, Postavovali jsme ty nejkvalitnější, které byly v dispozici, no, ale těžko říct. No, tak jsme to prohnali a odfiltrovali všechny, eh, všechny paralogy a homologie prostě od každých dvě rodiny, jsme tam nechali jenom jeden. Prostě to, kde se tam opakovalo, tuším 16. Znova se tam objevilo tam tam stejná 16, co už jsme tam měli, tak jsme ten protein vyhodili. Jo, takže tím pádem ta redundance taková byla na začátku jako splácnutá, že všichni to měli podobně. A ještě tam jeden trik byl, ještě něco, nějak se tam ještě něco dalšího filtrovalo, No, já, já teď jako nevím, když se vylosuje 9 milionů z 10 milionů a 9 milionů z 20 milionů, jestli to je jako dobrá kontrola na velikost. Spíš si myslím, že teda ne, jo, že, že by se to muselo nějak jako nějaká refakce. nebo jo, nějaký prostě, nemyslím si, že to je, tak to na mě dělá, jako nemám to rozmyšlené, ale tak to na mě dělá, jaký to Jo, že... A ty efekty taky nejsou zase až tak velké. A potom ještě jedna věc, co jsem nerozuměl v té první práci. Proč by se tam ty pěti peptidy měly lišit od těch šesti? Proč na té PCA byly jako opačně? Proč to koreloval přesně opačně, než by člověk čekal? Že jo? když Potom se jako v druhé části říká, že ti šesti se chovají, jako, by se měly chovat jako ty pěti, akorát se přifaří ta... Těch 20 aminokyselin na jeden nebo druhý no konec, to je, tak tomu nerozumím. To je celkem jako. Tak, ta, to je, se to dá že Myslím si, že je to tak, že když teda ty parazity se zbaví velké části pentapeptidu, tak aby si zachovali flučnost těch svých proteinů, tak to musí někde nahnat. Takže to naženou tím, že prostě tam mají víc těch větších kostiček toho lega, prostě těch, těch hexapeptinů. No a to, že... Tohle je... Ta první práce a ta první otázka, vlastně, kterou jsem tak ta se týká toho, jak se lišejí paraziti od neparazitů. Prostě opravdu ten parazit se snaží mít co nejchudší, Peptidický slon. Ale to druhý, proč mají, proč teda, když vyházím pentapeptidy, tak se, tak s, mi automaticky vypadnou i hexapeptidy a vypadne jich víc, tak to už se týká toho přizpůsobené velikosti, ale přizpůsobování. Prostě k jednomu konkrétnímu hostitelu prostě musím vyházet zrovna ty pentapeptidy, které podle kterých by mě poznal. Jo, a tím, s tím se chudinkové svezou i hexapeptidy, takže jich zase trochu ubydeme, ale on si udělá nový. Jo, prostě tím, že, že prostě si obudí ten slovník, tak mu přestanou fungovat některé proteiny, prostě zhorší se jich kvalita a on si je optimalizuje tím, že tam vyrobí nový hexapepty. Já bych se právě taky vrátila k tej staré studii rozlišující parazity a neparazity. Vzpomínám si na dosti bouřlivý diskuse kolem toho, ze když kdy jsme si tam tak předhazovali zájemně ten nápad, že by stálo za to se podívat, jestli je nějaký rozdíl mezi parazity tvorů, kteří mají MHC a parazity tvorů, kteří nemají MHC. Oni ti volně žijící, kteří tam padají mezi parazitama, pokud si dobře vybavuju, dost často byly kitky. Jo? nebo řasy, nebo něco takového. Ale už nevím, jestli jsi to počítal, nepočítal, nebo nebylo dost bad od parazitů těch, kteří nemají MHC, takže jak tohle to dopadlo vlastně. Jako nepokračovalo se Ano, tadyhle to bílý, jedno je ostrojokokus, což je řasa, jo, tam. Jedno je nějaká talasiosíra, je taky řasa, a jak to ví, co. V podstatě v tom spodním kvadrantu ty bílí až na... Mikromonásto to jsou samý rasy. Hmm. Jo, jo. je taky rasa, Při... nanohoraps. No, já na pst... No, že jsou samý, teda, Hlavně určitě nemají MHC. mají No, to jo. No, ale Mais. Taky bez MHC, teda. Jo? Ale. Co si tak pamatuju, tak nevím, jestli nakonec tam měl třeba nějakýho rostlinného parazita vůbec. No, že jsem ti nějakou fitoftoru podstrkla, ten genom nebyl dobrý, nebo něco takovýho. Ne, tam vůbec... Nebo jsi ji nechtěl? jsme To není houba. To není houb. parazit je fitoftor. je parazit kytec. Mhm. To je ta parazit kytec. Dobrej parazit, důstojný to taky vyházali. Ne, jako určitě by to chtělo udělat dneska po těch devíti letech s mnohem kvalitnějšími kvalitnějšíma datama, ale jako když se na to člověk podívá, tak si myslím, že by to vyšlo stejně. Jako jo, že prostě spíš by to vyšlo lepší. Tak, poslední otázka, pokud nějaká je. Já bych měl ještě poslední odpověď. Tak jo, tak poslední odpověď. Týká se toho kodon juzič. To je spíš taková zajímavost. Ono se zdá, že některé paraziti si přizpůsobují, dělají si úmyslně kodon usage trochu jinou, než má ten hostitel. A nějakým způsobem zainhybují pro toho hostitele a přitom takže jim nekrade aminokyseliny a oni sami si jedou pro teosyntézu. Prostě opravdu a zřejmě nějakým způsobem třeba, třeba zlikviduje i třeba nějaký tRNA, který zrovna ten hostitel strašně moc potřebuje, který teda jsou v tom slovníku jako výrazně používaný a tím pádem chudák hostitel nemůže syntetizovat proteiny, což jako se mu asi moc nelíbí, ale oni si je syntetizují, oni prostě tím, že mají trochu jiný codon usage, tak, tak jim to funguje. To může být, já mám pocit, že teď jsem viděl i v nějaké práci kolem covidu, že se ten kodon usage vlastně odchyluje od toho lidského postupně. Ne? Ten článek, na který jsem narazil, já jsem tam říkal, že na začátku to bylo blbější a pak se zvětšoval ten obrova poru usage mezi teda člověkem a tím birem, jo. Ale opravdu to nebylo podle těch jednotlivých proteínů, to znamená, když se tohle potkalo, tak to je jasný úplně. Mě k to, tomu také inspiroval ten e, seminář, co tady měl Ivan před časem, jak, e, jak ty netopejři e, jako, e, mají hodně, divnej, e, právě hodně divnou protosyntézu, že těch typů ribozomů vlastně tam mají strašně moc. A možná, že právě je tam ta, ten koevoluční zápas mezi těma koronavirama, jako a netopérama posunutý úplně na jinou level a už se tam hraje tímhletím složitým způsobem. Taká, to už je fakt do hospody. Tak jo. Tak.